Hoofdstuk 43. Die godssoekende hoofdman, wat baie vraag lichtstig was, die goeie antwoord van die priester oor die leer van Elohim en sy beleidnis van die enig ware Elohim, Joosef skeep die vraagende hoofdman af. Die ochend maaltijd het ongeveer een uur lang gedeer en daar is tydens die eete baie oor allerlei dinge gepraat en hoofdman, wat ook meegedoe net aan die bergklimmerij, Vraag aan die einde van die maaltijd aan een van die drie voormalige onderpriesters. Luister eerst na my, kyk, ons het ‘n goede leer, waar volgens het weemel van die goede, waarin ons ons blik ook maar went. Ek het echter nog nooit iets van 'n Elohim gesien of waar geneem nie. Ek, ek het dikwels oor duisende dinge gedroom, maar nooit oor enige godheid nie. Wie van ons mense wat nou leef, kan geweten trouw verklaar, Ek het zees of enige ander godheid dan ook gesien en gespreek? aangesien ons toch ook net sylke goeie mense is soos hylle wat in die oudheid na bewering omgang met die goede gehad het, sien ek dis nie waarom die goede ons nou so in die steek laat en hulle stelf nie in die minste meer oor ons bekommer nie. Sou hy, as 'n voormalige priester, my dan nie daarvoor een of ander blijvende rede kon aanvoer nie? Maar die onderpriester sê, Lieve vriend, ek versoek jou om alles ter wereld. Vra my nummer uit oor sulke uiterst dwase dinge nie. Ons goede is niks anders as eendags vliee wat ons spruit het uit die poel van ons domheid nie. Omdat ons in ons domheid niks beters kan ontdek as die moerasachtige voortbrengsel van ons eie fantasie nie, gee ons die voorkeer daaraan aan en stel hulle vir ons as goede voort bou tempels vir hulle en aanbid daarin die nietigste producte van ons domheid. Kyk, dit is die goede vir wie ons tempels gebouw het en waarvan dit in Rome weemel. Ja, daar is wel een echte Elohim, maar hy was altyd apart gestel en ons weesens wat in ons harte uiters onrein is, kon hom nie waarneem nie, maar wel sy werke. Wil jy echter meer oor hierdie Elohim te wete kom, wend jou dan tot daar die reinjudeer, en ek zweer jou dit, hy sal hom sekerlik van naderbij ken. Met hierdie inlichting was die hoofman tevrede, want hy het precies die antwoord gekry, wat hy al so lang gesoek het. Hy het dan ook na Jozef gegaan, en dan om sy wens te kennegegeen, en Jozef sê, Goeie man, alles het sy tyd, soedra jy daarvoor ryp is, sal dit aan jou geopenbaar word, Stel jou daarom voorlopig met die belofte tevrede.